Заздрість. Важко боротися з грубою силою, Легше померти, померти зі славою. Заздрість ніколи не буде білою, Тільки чорною, тільки ржавою. Я вночі запалю свічу і помовчу. Заздрість ніколи не буде доброю, тільки злопам'ятною і лукавою Ходить по світу з дірявою торбою В парі з брехнею і ножем за халявою. Я вночі запалю свічу І помовчу. Заздрість ніколи не стане чистою, Бути судилось їй вічно брудною, Заздрість ніколи не буде ситою, Завжди голодною і завжди злою. Я вночі... Запалю свічу і помовчу. Плачу за життя посивілими скронями, Знову рахую помилки і втрати І прикриваю душу долонями. Більше не маю чим прикривати.